На перерву йшов натхненний, піднесений. Мачуха сиділа одразу за проходом, прямо ніби спину приклеїла до стільця, а руки на колінах, наче вирізані з коріння руки. Нахилився турботливо, пакульці зирили на нього із своїх рядів, весь театр на нього дивився. Сподобалося, мамо? Що вже тепер, через тільки десятиліть, після материної смерті, ставати в позу? Хай буде мама. Ну, Яка власна різниця? Це в дитинстві грався він у нікому не потрібну принциповість. Утім, мачуха, здається, і не помітила переміни. А може вдала, що не помітила? Та що ж ти, Ярославчику, стару бабу, питаєш? Ти тепер людина вчена. Сам знаєш, що вигадувати. Але ж дивитися було цікаво. А як же, дивилася. Ті ятри хороші. Тільки я більше люблю, щоб прожитейське. От як у телевізорі, що житейське показують, і поплачу, і посміюся, і своє життя згадаю, бо усього було на віку. Ой усього. Вітаю, вітаю, друже, Ярослава обійняли, повели між рядів крісл. Хорошун, його Терехівський редактор. Що ж, дотепно? Життя ствердно. Умієш. Іскрометний талант». Дивився і згадував терехівку. Як заступив редактором, запитую свого попередника про працівників, що той може, що той, так він про тебе сказав. Це такий хлопець, що коробку сірників перед ним поклади і дай завдання два підвали в номер про неї написати, сяди і напише не встаючи з-за столу. І тут у тебе сюжетик «Коробка сірників», а таке розписав. Пишаюся тобою. Самого мене газетна текучка засмоктала, але подумаю і я подивувати світ записками краєзнавця. Вихідні, коли яка вільна година випаде, просиджую в архіві. На художність не претендую, це вже ваша письменницька парафія, а нам, простим газетярам, туди-зась. Але напишу грамотно про те, що знаю». «Ну, а може саме в тім і справжню художність?» «Грамотно про те, що знаєш», – засміявся невесело. «А всі мої ігри зі словами...» «Не кажи, не кажи, друже», – рішуче запротестував хорошо. «Милуюся! Як ти з тим словом управляєшся? Циркач, фокусник...» «По доброму заздрю, щиро кажу. За двадцять літ після нашої Терехівки скільки я людей перебачив. Усю область виїздив і виходив. Сільця, мабуть, такого нема, щоб я не побував. Сто зи списаних блокнотів. Таке б міг написати. О, коли б міг. А тобі природа дала написати. Талант. Та який там талант? «На шматок хліба заробляю, і добре». Вийшли в фоє на сходи, спинилися між колон. Унизу вилискував лисинками бруківок широкий, мов поле, Майдан, оторочений по краях білими штихетинами ліхтарів денного світла. Хай слухає Майдан. Хорошун таки визнав за ним талант. «Ха, Терехівка визнала. Цього ти хотів, Ярослав Петруня?» А я, мов той пес, усе бачу, усе знаю. А от сказати, щоб до сердець дійшло. не вмію. Так що ти мусиш говорити і за мене, і за ту людину, і за іншу, і за всіх. Чого він до мене причепився з тим талантом? Ну хоч би я за себе сказав. А ще мушу, мушу і за нього. Хто має талант, той про нього не говорить. Талант – це як повітря. Дихаєш все. Провінційна звичка говорити про обов'язок. Ну, Кому що він завинив? А може талант – це компенсація за гіркоту дитинства? За дитячі сльози і біль? І ось здійснилося. І це все? Заради цього? Завіса опустилась і знову попливла вгору. Зала вічливо аплодувала автора, автора прогурчав могутній бас Івана Івановича. Ярослав слухняно підвівся, подріботів по килимовій доріжці на сцену. Талановитий, відомий, скромний. Оплесків